De Bine v-am regăsit, dragi prieteni. La mulți ani încă o dată, tot pentru că suntem la sfârșit de an. Vă promiteam că în această ediție vom reveni la treburile administrației publice locale. Vom trage și niște concluzii. Pornim probabil și de la un raport al Congresului Autorităților Locale cu privire la evenimentele ce s-au derulat în direcția descentralizării autorității a administrației publice locale pentru că se spune că s-au făcut unii pași dar mai sunt și restanțe să reamintim că strategia de descentralizare a fost prelungită până în 2018 în condițiile în care puțin s-a reușit implementarea prevederilor acesteia și după cum vă promiteam mai devreme dragi prieteni, invitatul acestei ediții este domnul Gheorghe Relianu, primar la al treilea mandat în orașul Cimișlia vă salut domnule Relianu. Bună dimineața, bine ați venit și vă spun și dumneavoastră un la mulți ani în întâmpinarea sărbătorilor care vin. Mulțumesc pentru invitație și bună ziua la toată lumea care ne ascultă. Spuneam că sunteți la al treilea mandat de primar și aș vrea câteva cuvinte să ne spuneți despre dumneavoastră dacă ar fi să punctați pe cele mai importante momente din biografie sunt un cetățean al Republicii Moldova, influențat de politica de crearea Homo Sovieticus uh -huh. am trecut toată, tot ce au trecut din copilărie, cetățenii noștri de la Octombrie, Pionieri Comsomol, Partidul Comunist sunt un tip care în copilărie a citit foarte mult începând cu clasa 3 aproape toată biblioteca din oraș Facultatea de bază este medicina, am studiat cu mare interes, tot timpul am fost curios să știu, să pătrund în taine. Mi-a fost foarte interesant cum funcționează, de unde se ia, unde se poate ajunge cu materia vie, cu organismul uman. M-a interesat și viața reală, adică economia, ceea ce se întâmplă în societate. Și am, am și o practică destul de mare, în domeniul medicinii am schimbat foarte multe activități chiar aveam în principiu nu mai mult de 3-5 ani să fiu într-o funcție am ocupat și funcții de conducere am fost medic șef am călătorit foarte mult cu motocicletă prin partea europeană a Uniunii Soviți și am trăit la răsăratul departat ca să văd Siberia și răsăratul departat să-l cunosc, vreo 3 ani am stat acolo Aici, prin 87, când era Gorbaciov, a fost cred că, pentru cei care primeam am început de da întrebări, întrebări, nu era, clar, nu era clar deloc cum poate un partid să aibă întotdeauna dreptate, dacă însuși, procesul de gândire este un dialog. Și apoi în 89 m-am implicat mai activ de la început, am mers pe principiul principiile democra democratizării societății. Apoi am început să reapară întrebările naționale, cine suntem noi? Cine s au spus la facultate că, la facultate eu am făcut, vă spun, facultate de medicină la Universitatea de Stat de Medicină din Chișinău. Și atunci ne spunea despre români că sunt alte națiune, mm -hmm. că sunt mai inferiori, că noi moldovenii am fi mai superiori. Chiar că au... Ceea ceva ca... deranjat, normal. Mi-a trezut curiozitate. În perioada aceea, pot să spun că eram, am fost și președinte pe DOSAF și mă încercam să fac niște lecții pe tematica istoriei lui Ștefan cel Mare dar la medicină să face foarte multă carte, nu prea ai timp să te ocupi cu... Și, și mai mulți ani se învăță, și și da. Și mai mulți ani și n-am fost susținut de, de nimeni, chiar de profesorii care se ocupau de noi. Și iată, pe 1989 are apărut această întrebare cine suntem... Chiar trăind la m mă întrebau rușii pe acolo, cine sunteți voi moldoveni, sunteți și români sau nu? Uite, ni se spune ce eu știu aceea. Tatăl meu are frață în România, are rudii foarte multe. În deopște, era, nu era, nu eram chiar fermi pe timpul acela, ca să răspundem cert. Bun, cum Dar... ați ajuns de la 95 zici să deveniți primar? în 2007 ca să, mă spuneam, să în, în 89 când mi-am dat seama că am fost mințiți foarte mult mm -hmm. atunci cred că și s-a petrecut ceva în, în mine că am hotărât să nu mai depind de ce îmi bagă cineva în cap să încerc singur să, să pătrund în toate și m-am implicat foarte activ în uh, lupta de liberare națională uh, fiind student eram, făceam un master l am făcut facultate de economie la Moscova Mergem la toate mitingurile pe acolo la Lujnicii. chiar am adus foarte multe digesturi din țările baltice și literatură rusească, că a apărut partidii partii de diferit factură. Și iată, prin 90, deja 89, 90 am fost activ, vă spuneam că am fost persoana de încredere al domnului Eugen Doga când a fost ales în Parlamentul Uniunii Sovietice, a domnului Nicolae Osmochescu în Parlamentul Republicii Moldova, am fost și eu înaintat ca candidat în deputat, dar am cedat în favoarea lui Tudor Negru răposatul, Dumnezeu să-l a fost o persoană valoroasă, cred că a fost unul din cei mai productivi deputați din primul parlament, că de fapt așa și era gândul nostru a celor tineri, mă consideram așa cum mă socot tânăr, toate că am ceva ani important în suflet da. atunci noi ne gândeam că este foarte important să promovăm în Parlament oameni capabili de a face o reformă mare că era clar că trebuie să-i tot absolut de atâta Tudor Negru a fost înaintat susținut, și cred că chiar cunosc unele lucrări ale lui Dumnezeu, în domeniul dreptului muncii codului muncii a fost un om care a muncit într-adevăr a îndreptățit așteptările noastre spre deosebire de unii alții Da, și spuneam că în 2007 ați devenit pentru prima dată primar Da, vreau să spun că în 90-91 am fost președinte de raion, Așa. cred că unul din cei mai tineri și cred că unul dintre, din primii care au fost aleși aleși într-adevăr de cetățeni, de deputați, fără niciun fel de intervenții ascunse. Atunci v-ați implicat în administrației locale? Da, atunci locale. am încercat, chiar am elaborat o strategie de reformare a raionului Cimișlia, am încercat să... am convocat chiar o ședință a consilierilor de toate nivelurile din regiunea Sud, tocmai mergeau niște proces cu găgăuzi, încă nu s-a la conflictul major, Încercăm și Găgăuzii să implicăm pentru a elabora o strategie specifică zone de sud, specifică condițiilor climatice și de acolo, structurii economiei, agricultura. Și noi cunoșteam că regiunea de sud este puțin mai rămasă în urmă din punct de vedere dezvoltării și credeam că o să reușim împreună cu Găgăuzii, cu Bulgarii, să avem o politică coordonată și o presiune asupra autorităților centrale ca să putem să ne aliniem la cealaltă regiune, Republicii Moldova, Centrul și Nordul Republicii. Cu părere de rău, nu totul s-a reușit. Ceva a avut efect pe o perioadă de timp, dar pe urmă cunoașteți cum au derulat evenimentele. De fapt, autoritățile centrale absolut ignorau atunci și autoritățile locale. Eu, ca președinte de raion, o singură dată am fost convocat la o ședință, cât de, timp ați fost președintele de Rău Ion? Aproape doi ani. Uh -huh. şi, e drept că era altceva, posibil că a, a fost bine, că președintele de era obligat să asiste la ședințele Parlamentului. De acolo am, uh -huh. în primul rând, am cunoscut foarte mulți oameni valoroși, am fost la curent cu toate procesele, evenimentele și de, de subturile lor din Parlament. Iată, aceasta a fost. În rest, am avut o libertate foarte mare de imaginație, de inițiative, care, de fapt, nu au fost susținute de nimeni, numai ceea ce s-a reușit pe loc. Chiar pot să spun că am fost un martor, un participant la elaborarea, la gândirea procesului de privatizare, chiar în comisiile parlamentare mă mai implicam și eu cu toate că nu aveam un drept stabilit prin regulamente, dar încercam să particip la elaborarea unei strategii mai, mai echilibrate privind procesul de privatizare. Apropo, dacă o să avem timp să revenim la, da. la perioada aceeași, la consecințele privatizării, care le avem și acum și să cred, să cred avem că o să, o să tine, le mai avem încă vreo 20 vreo... de ani ziceam totuși să revenim la calitatea actuală a dumneavoastră de primar, spuneam că sunteți la al treilea mandat din acest debut de emisiune am înțeles pe undeva modul în care priviți dumneavoastră rezolvarea anumitor probleme ați devenit primar ce, ce ați reușit de atunci de când ați devenit primar pentru că spuneam evoluția descentralizării administrației de an nevoios și astăzi, ne mai vorbind din acel an 2007. Cândva... În primul rând să spunem că orașul Cimișlie are din câte înțeleg în jur de 12-13 de locuitori ca să Nu știm cu precizie. Astea sunt date oficiale, mai ales că acum migrează lumea. Cred că într-adevăr cam așa este acum, când am luat prima dată mandatul când am devenit primar, cred că erau mai mulți oameni, dar migrația continuă și. Peste 60% sunt terinuri agricole, din da. câte am citit. În rest, ce ne puteți spune despre infrastructură, pe scurt? Suntem în partea din nord a pe începând cu. Râul Cogălnic acolo. Râul Cogălnic este artera principală care trece și traversează raionul nostru începând cu după Hâncești, după Bozieni climatul se schimbe brusc se începe Bugeacul ăsta sunt toți cei care merg de la nord, la sud, mai ales pe timp când plouă pe aici mm -hmm. zona noastră este favorabilă pentru cerealiere floarea soarelui culturile de câmp culturi multianuale precum este vița de vie pomii sâmburoși, adică fructele sâmburoasă iată aceasta este și respectiv a fost și economia, toată economia bazată pe această materie. Și vreau să specificăm dacă înțeleg în orașul Cimișlia intră și mai multe sate uh, din prea Da, în, în componența Uniunității administrative teritoriale între și două localități ucrainene, Bogdanovca vechi și Bogdanovca nouă, care de fapt erau pe timpuri Curic și Hulughiță, așa le spuneau cetățenii, și satul Dimitrovkela populată de locuit de bulgari. Intră la nivelul 1, dacă înțeleg. Da, da. da, A, la 1, nivelul da. 1 Sunt în componența orașului. Să înțelegi că este, avem un specific, e foarte interesant cu lucrare cu aceste localități, dar iarăși depinde de mai mulți factori de capacitatea noastră administrativă despre care am <laughs> înțeles tot posibil că vom discuta. Da, vreau să vă întreb despre câteva dintre problemele pe care le înfruntați, pe unele mai greu, pe altele mai ușor, care sunt cele de stringență majoră, ca să le zic așa, pe care le simt și cetățenii și dacă vă implicați și în ce măsură puteți să vă implicați, vom vorbi mai detaliat și despre asta. Da, totodată am continuu și da, răspunsul la întrebarea precedentă. M-ați întrebat structura agriculturii, ce se face în agricultură. Vreau să spun că rezultatul blocadelor economice diferitor manevre privind importurile din partea Rusiei, este la pământ tot. Levezării toate au degradat definitiv. Vița de vie cred că au rămas numai 10% din acele vechi care au fost salvate. Restul toate sunt transformate în păduri, în parajene. Deci acum, nu s-au putut reorienta. Nu, nu, nu s-a reușit reorientarea, s-a reorientat o parte din populație spre culturile de câmp, dar faptul că mai avem și schimbări climatice. zona sud se schimbă climatul, merge un proces de desertezare, tot mai puțin puține rezultate economice au avut țăranii noștri, mai ales cu terenuri mici și cu tehnica veche, care tehnologiile veche care erau atunci, și aceasta tot a fost un factor de de stimularea plecării psihotare. Toată industria veche în rezultatul distrugerii bazei de materii primă s-a bancrotizat, de fapt. Iată combinatul de carne, un combinat de carne pentru toată regiunea sud, de 10 tone pe, pe zi bancrot, și aici cred că una din pricine a fost faptul că nu s au putut orienta la timp structurile statului privind prețul la carne erau niște complexe intergospodărești care dictau prețurile de o pildă, aduc o pildă în 1991 carne se vindeau juncele cu 2 lei kg de carne, deja Kazakhstanul cumpăra cu 9 kg. pe piața Republicii Moldova erau vreo 5 6 lei, e, ruble kilogramul de carne și iată era o psihologie, era, încă nu s-a trecut o barieră psihologică la relațiile de piață, nici de cum șefii gospodarii intergospodăriști nu vroiau să accepte ca aceste complexuri să treacă la niște prețuri mai aproape de prețurile de piață. În rezultat s-a distrus fabrica de conserve, au dispărut, am avut un complex animalier de vite mari cornute, a rămas un dezastru, fabrica de lapte s-a închis, cel mai mare. mare Domnule Rălean, nu spuneți-ne asta când se întâmplă? Asta s-a întâmplat în anii 90. Ca să fie foarte clar că lumea da. o, crede, o crede că no, s-a întâmplat acum. Și da. cel mai mare combinat de vinuri, de, de 40.000 de tone, unul din cele mai mari din Europa, construit în Cișemile, și acela a rămas cu capacitate de vreo 500 de, kilogram, de tone de struguri Și iată, practic, noi nu avem uh, toată uh, industria veche alimentară de care am avut-o, toată este la pământ și acum suntem în procesul de, de creștere de susținerea a, a ceea ce apare nou. Adică nu, nu, mai, nu, nu mai e vorba de, de revigorarea acelor sisteme vechi. E, e posibil să fie revigorat acest combinat de vinuri. L-a procurat o firmă din Peterburg și acum fac niște investiții. Proprietarul firmei este un, un moldovean de aici, de la Telenești. Posibil că se va redresa situația cu acest, cu acest domeniu Adică cu producerea vinurilor Să fac plantații Acum rest Merge foarte complicat, foarte greu Bun, revenind la discuția noastră Anterioară cu problemele de bază pe care le înfruntați astăzi și ce proiecte în derulare, în desfășurare aveți în momentul de față. Știu că mai vorbeam cu primari de la sate unde e mai puține populație și sigur nu e atât de... în genere poate lipsește infrastructura. Ei au nevoie de drumuri, probabil și dumneavoastră în intravilant vom vorbi despre asta, mai au nevoie de canalizare acolo, tot nu se pot strânge bani, primăria nu are cu ce să-i ajute... În orașul Cimișlia, pentru că e normal, e mai industrializat oricum, dacă totul e la pământ, cum spuneați dumneavoastră, care sunt principalele probleme pe care le înfruntați acum? Eu cred că principala problemă este redresarea economică, revigorarea economică. Și aici pot să spun că la începutul mandatului, practic doi ani am, făcut, am studiat. Pentru că deodată vii chiar cu niște iluzii, cu toate că am încercat toată viața să scăp de iluzii, dar iluzii, fără iluzii nu e chip să mergi înainte. Mai pur m-am convins că trebuie la rece să studiem uh, problemele și problema principală este revigorarea economiei. Care? În primul rând, înțeleg prin descentralizare fiscală. Prin descentralizare fiscală, dar prin niște eforturi de a stimula agenții economici să creeze locuri de lucru. Și aici am mers pe calea istoriei unui parc industrial, care cu părere de rău până acum nu prea avem succes, adică n-am pornit, n-am primit niciun un bani, nici de la stat ca să construim infrastructura lui, dar nici și agenții economici, și investitori stau și așteaptă vor să vadă ce va fi, dacă va o fi Se ce. gândesc la rezultat, au suspiciuni. La rezultat, foarte multă lume că nu înțelege o economie modernă, chiar ce înseamnă un parc industrial. M-am întâlnit cu faptul că nici la ministerie nu înțelegeau, nici proiectanții care ne-au făcut documentații tehnică, de proiect, nu înțelegeau ce înseamnă un parc industrial. Dar ce înseamnă un parc industrial? Un parc industrial sunt două tipuri de parcuri, pe teren veran și cu construcții care au fost cândva folosite în alte scopuri. Al nostru este greenfield un parc pe teren gol. Asemenea parcuri am studiat crearelor în România, sunt vreo șapte deja în județul Prahova Din tăi se alocă terenul, să alege un loc potrivit ca să fie căi de acces Pe urmă se asigură toate utilitățile, energie electrică de o pilă de atâția megavați, atâta apă, atâta gaze dar înțeleg că e o, țele... pentru o zonă de agrement uh -huh. nu, nu este pentru agrement nu e nu, nu. este pentru agrement. a atrage zonă... companii industriale care au producere și trebuie să le aduci la hotarul terenului care le l pui la dispoziție toate utilitățile și atât după ce ai construit infrastructura aceasta începe, faci publicitate, ai chema uh -huh. uitați-vă, avem atâta apă de calitate potabilă. Cineva care are nevoie de apă vine și deschide o întreprindere sau avem, sau cine, sau avem o avem energie, putem prezenta tăi energiei, soția gaze. Iată, acesta este conceptul într -un, elementar, dacă de expus a unui parc industrial. Spuneați că agenții economici nu sunt interesați? Uh... Nu sunt siguri. În primul rând legea noastră, prima variantă a legei a fost destul de proastă, nu conținea nimic ce ar fi stimulat simțitor. Al doilea, a doua variantă la care am participat și noi la discutare, elaborarea acestui proiect, s-au ținut cont de propunerile noastre bazate pe experiența județului Prahova, sunt puțin mai atractive, dar încă tot nu sunt suficient de, de prielnice pentru a aduce capital străin. Apoi noi mai avem în Cimșlea, avem câteva probleme, că asemenea întrebări precum un parc industrial chiar am chiar întâmplinit ar fi trebuit să fie în centru administra și administrației publici centrale să ne ajute, aceste întrebări se rezolvă în complex, ce înseamnă în complex avem o, o gunoiște plasată tocmai în, în mijlocul acestui teren care ne străcă, nu în mijloc dar la periferia terenului care <coughs> străcă imaginea, nu poți să aduci pe cineva și să-i răți, uite, și cu un minister discutăm despre crearea parcului industrial, altul, cu altcineva trebuia despre gunoiște. Pe urmă am stabilit niște relații cu cehii ni, ni se spunea că uite ați pornit cu cehii continuați cu cehii, noi nu vedem nimic cehii o să vedem. Și așa mm -hmm. dintr-o problemă în alta mergem, dar consider că e foarte necesar să realizăm acest proiect am, am fi putut opri migrație care, vă spun că nu-i pur și simplu din cauza sărăcii, dar e stimulat și de schimbările climaterice la noi acolo. Și... Dar -ați, ați evaluat cumva cam câte locuri de muncă ați putea deschide pentru cei care vor să migreze? Iată în urma unui asemenea cred, proiect. Cred că e vorba de vreo mie de locuri de lucru. E bine. Și chiar aveam oferte de la, vă spun, chiar de la județul Praho, de la Consiliul Județean. Și ei erau de acord să deschide o producere în parcul nostru, dar și să ne ajute cu o sumă. Nu la prima etapă spuneau că 200.000 de mii de euro ar putea să. Ne, dar cereau să, să investim noi ceva adică Noi, între timp, eram deja inclus în documentul unic de program pe țară pentru a primi bani din fondul de dezvoltare regională iată, n-am primit acești bani, cu toate că am fost incluși în 2014-2015, n-am primit nimic, respectiv, nu ne-au putut ajuta nici partenerii noștri sau prietenii noștri care au dorit să o fac. Despre parcul industrial, mai erau, iată, în domeniul economiei, a fost un blocaj mare cu complexurile pentru vite. S-a repartizat tot pe corte valorice, e foarte complicat de a Consolida aceste cote de a, Și până în ziua de azi nu-i finalizat acest proces Apoi am avut cu fabrică De conserve iarăși Un proces foarte complicat Ea îi Moldav potreb sau Asociații de consum republicane uh -huh. Și ei nu plăteau folosirea pământului Au avut multe lacuni Totodată nu puteau vinde Că ocupau vreo 10 hectare de teren Industrial, din zona industrială aici am deblocat noi din partea noastră și se refeream deblocat situația acum urmează și ei să să, să întreprindă ceva până când văd că foarte puțin se mișcă Combinatul de carne a fost în proces de insol, insolvabilitate cred că vreo 7-8 ani nu găsau e, cine să-l cumpere pe urmă l-au fragmentat în bucăți acum cineva încearcă iar să-l să adune pentru că a apărut un potențial investitor a doua problemă mare din regiunea noastră Care afectează nu numai Cimeșlia Dar și Basara Bească Eu cred că și părțile Pe jurul nostru În afară bazinului râului Cogâlnic Este lipsa apii Pentru irigare. De fapt s-a întâmplat ceva Eu cam știu Ce s-a întâmplat S-a schimbat regimul hidrologic A bazinului râului Cogâlnic A rezultat cadmăpsânii precipitații. Mai puțină apă din râu, petrol din sol, mai puțin se evaporă. A fost îndreptat albierea în râului și, în consecință, s-au uscat toate iazurile. Iată, în ce nu iese niciun iaz care să aibă apă. Acum, nu iese niciunul, toate s-au uscat. Și... De la fondul ecologic, spre exemplu, pot, se pot adresa autoritățile locale ce. Ar putea să adreseze. Noi am uh, inițiat un proiect de reabilitare a unei zone umede care în complex cu care prevedem construcția unui lac de acumulare apei din râul cogânic pe o suprafață de 150 hectare și o cantitate de vreo 3-5 milioane de metri cubi, care ar putea împrospăta aerul, adică spări umiditatea aerului, pătrunderea apei în sol și ar putea poate schimba puțin climatul, aduce apă, aduce ploi, precipitații atmosferice și totodată ar putea da posibilitate pentru uh, folosirea tehnologiilor moderne de irregare în zonă. Dar poate în perspectivă, dar să întâmple și un proiect mai mare cu implicarea râului Prut. Am vrut să vă întreb uh, pentru că tot pomeneam că sunt peste 60 de procente de teren agricol și tot pentru că în acest an, 2016, li s-a dat dreptul autorităților locale să uh, schimbe destinația terenurilor agricole va avantajează acest lucru? Pentru că tot vorbiți de revigorare economică și probabil că uh, schimbarea destinației unui teren agricol pe un alt fel de teren unde poți construi, uh, nu știu, magazine, întreprinderi și așa mai departe, ar putea să vă aducă niște avantaje. Principial poate să ne aducă, acum nu ne aduce pentru că suntem într-un declin economic. Este o criză mondială care nu s-a finalizat, iar noi suntem în coada acestei crize. Și nu prea sunt investitori care ar dori să facă așa o investiție mare Pentru că a schimbat destinația unui teren la un hectar E undeva de la 1.300.000 de mii până la 1.600.000 de mii să Pentru schimbarea destinației numai Nu prea sunt doritori Pentru că poate construcția unor locuințe de atunci Poate să fie Noi în ce avem un specific din greșeală, pe anii 2002 S-au trebuit 34 de hectare în centrul orașului Cimeșlie în scopuri agricole. Deci, terenuri care erau din rezerva primăriei și au fost cândva arate de colhoz, din scăpare specialiștilor, am putea avea niște venituri colosale de la schimbul destinației acestor terenuri, dar eu văd și știu că nu o să grăbească nimeni să schimbe destinație, pentru că mai sunt multe terenuri libere, mai ales terenurile pe platformele fostor întreprinderi industriale sau agricole care nu sunt valorificate. Și mai vorbim și despre celălalt parc industrial unde dacă ar veni, ar veni un investitor în afară de faptul că n-ar cheltui acești bani pentru schimbarea destinației ar avea și niște facilități la plata rentei, impozitelor. Ca să vă întreb direct pentru ce pentru, vă ajung pen... banii astăzi? Ca Pe... să faceți ce? Să trăim foarte modest. Iată... Adică să distribuiți să câte puțin în toate direcțiile să supraviețuim și chiar să supraviețuim ne vine foarte greu rețelele utilitare a orașului ca și în toată Republica au ajuns într-o stare de, de imposibilitate de exploatare în continuare, avem rețele care au fost construite în anii 60-a secolului trecut, din, chiar și din Asbest, din fontă care deja nu mai rezist în fiecare zi să avem scurgeri, cred că lucrurile să se întâmple pe în toată Republica. Până la ce nivel trebuie să ajungă descentralizarea fiscală ca să își poată face treaba și primarii? Eu uh, am să încerc să fiu uh, și mai modern în, în uh, abordarea problemei. Noi aveam ceva rezultate în descentralizarea fiscală Știm că deja a fost eliminat principiul celălalt Când era pedepsit dacă acumulai mai mulți bani Așa era, era sformat bugetul după normativele de cheltuieli Am plecat de la această formulă din la 1 ianuarie 2005 suntem în alt făgaș Acum urmează descentralizarea fondurilor Unor fonduri, poate nu chiar toate Dar cred că poate să întâmple chiar toate acum cel mai actual este fondul rutier Și cel mai că, voluminos și, posibil că nu e cel mai voluminos, dar poate a, că e cel mai. Așa mai... înțeleg de la Congresul Eu nu... autorităților locale. Fondul ecologic că... e tot foarte destul de voluminos. Dar e cel mai oportun acum de mers pe decentralizarea acestui fond parțială, pentru că nu este o decentralizare completă, nu se respectă niște principii, dar noi am mers la un compromis niște principii că toate bunurile din teritoriul trebuie să fie impozitate pe loc și să are în vedere de transport, mijloașele mobile. Dar am mers la un compromis, vrem să pornească lucru, să începem. Vă închipuiți să trebuie tre repartizat pe cap de locuitor. Da, să adică se repartizează pe cap de locuitor nu ne satisface, dar este un compromis adică cu fost mai bine publice. că dacă eu strâng mai multe impozite, normal că am dreptul să Și am fi, fost, -am fi fost stimulat să le strângem mai multe, să creăm condiții pentru dezvoltarea exact, a industriei, ales. Da, serviciilor de transport și așa mai departe, pentru că orice impozit, orice taxe trebuie să aibă un scop regulăzatoriu, de regulare, de stimulare sau de temperare. Și atunci și cetățeanul acte. are tot dreptul să vină la primar și să ceară. Dără, spuneați mai devreme că nu aveți. Acum, iată, plătim. Astăzi cetățeanul spune că plătește, dar el nu știe da. cui Unde plătește, cere de la primar. Da. Vă spuneam într-o discuție anterioară, înainte de această emisiune că sondajele arată că uh, cetățeanul are o încredere sporită față de autoritățile locale. Uh, față de diferența pe care o are în privința încrederii față de autoritățile centrale. Și acum zic că cetățeanul simplu vine să ceară la primar, dar nu cunoaște că banii mai întâi merg la centru și se dă nimic înapoi. Și acum vom aminti că și Parlamentul trebuie să mai adopte respectiva lege după decizia Guvernului privind modificarea legii privind fondul rutier. Da, da, așteptăm cu nerăbdare această decizie. Sperăm că, că va fi adoptat, va fi votat. Și în zic partijan. că acum va ajuta într-un fel, pentru că dacă în anii trecuți trebuia să găsiți bani din altă parte pentru a reabilita un drum, ales pe timp de iarnă, acum cel puțin lumea va veni și va cere primarului. Da, dar așteptările sunt atât de mari, că asta este o picătură numai într-o mare. Dar ce vă spun? Pentru că spuneați că nu ați ajuns la un compromis. Ar fi fost bine ca impozitele să reprezinte, respectiv și banii pe care acumulează o localitate da, sau altă, e, după... Corect, corect, ar fi fost. Echitabil, de a respecta subie, da? un principiu. Autonomii locale, este un principiu ca să fie impozitate resursele locale. Da, da, un și să să tuc, rămână la noi. Dar un mix să tu ce face, pentru că nu. nu, un mic, nu, un mic nu să face că... față concurenței. Un tuc în primul rând statul trebuie să aibă niște programe de susținere a zonilor defavorizate precum este în toată lumea. Noi cerem descentralizarea financiară, dar statul până la urmă cred că trebuie să-și rezerveze niște fonduri și pentru a susține după pildă Finlandii sau Norvegiei sunt zone unde este mai puțin dens populată sau sunt niște condiții naturale niște condiții etnice, trebuie. popoare, au niște Deci aliții, la nivel central să La nivel central el, el are știți, Acum se discută această situație că uh, guvernanții zic că nu distribuim așa multe fonduri pentru că sunt, iată, din astea mici unde autoritățile locale nu au capacități de a gestiona respectivii bani. Uh, unii propun amalgamarea cum se folosește acum a termenul uh, unor localități din astea mici pentru ca împreună să le reușească implementarea unor anumite proiecte pe care și le dorește și pe care le consideră de primă uh, necesitate uh, iată varianta asta pe, despre care spuneți că statul ar trebui să-și asume la nivel central uh, grija față de anumite uh, localități uh, trezește niște întrebări pentru că într-adevăr trebuie să uh, luăm în considerare până unde mergem cu descentralizarea și era și un studiu, dacă știu eu, IDIS care arăta localitățile cu mai puțină capacitate de a gestiona. Nu știu dacă avem nevoie de... Dacă îmi permiteți, mă refer la... În primul rând noi am pledat pentru aceea că acest fond să nu fie stabilit rigid că îl folosim numai la drumuri. Putem să-l folosim și la altceva. Cel puțin o perioadă de timp ca să putem acumula bani și să facem mai investiții mai masive. Pe decizia guvernului e că nu puteți folosi în altă direcție banii, nu? Am înțeles că putem să folosim banii. Nu, am în altă înțeles greșit, înseamnă că am înțeles că strict se folosește la. Discuția a fost foarte mare în privința aceasta, că strict sau nu strict. Deci, deci discuția deci, se de, de, de, de ce noi predem să nu fie limitat modul de folosire acestor Dacă de... mi-i zbune drumurile, de ce să nu iau o parte din bani să folosească nu numai asta, direcție, dar da? acumulez bani iată, anul ăsta investesc acolo un fond acolo de rezervă acumul, și acumulez-o, iată, s-au acumulat eu pe banii ăștia îmi investesc să nu iau credite și pe urmă investesc masiv construiesc un drum, drumul principal apoi eu mai contez foarte mult pe cooperarea intercomunitară dezvoltarea regională cooperarea intercomunitară iată cum mai vine o practică din Uniunea Europeană, este un program lider, poate ați auzit, eu cunosc din Slovacia și din Estonia. Estonienii s-au adresat că chiar vor să ne ajute să ne familiarizăm cu acest program. Uh -huh. Așa asta înseamnă cooperare intercomunitară, un fel de asociație în care între mai multe primării, mediul de afacere, organizații obștești, și chiar și noi ne gândim la ce Cimeșlie, pe Valea Rului Cogândic, să facem așa un lag, se numește, în abreviatura, dar sunt diferite forme de cooperare intercomunitară care pot prezenta avantaje reciproc pentru toți. Și atunci şi în cadrul acestor cooperări ne gândim și la drumuri. Am putea să rezolvăm drumurile chiar și din alte fonduri, din fonduri suplimentate, din alte impozite, taxe care, care le avem noi. Vă spun o pildă. Chiar eu privesc de mai mulți ani cu mare interes ca și face o cooperare între orașul Cimișlia și satul Zloț, care este un sat de pădure, o stație de cale ferată, este un conac a unui polonez de cândva. E, asta e în contextul unui proiect, unui program, unui, unor gânduri de dezvoltarea turismului rural, ca să putem uh, asigura un marșut interesant, captivant. Mai ales că este un oraș de tranzit așa. Între... Da, da. suntem un centru prin care trec toate drumurile a, a, a cum ar fi Roma. Da. Mai glumesc. <gânt> aveți dreptul, fiind de la ciniștrii, aveți tot dreptul să. Da. Și, da. În asemenea. Uh, am vrut să revin puțin da. de, cu descentralizarea financiară. Descentralizarea de, de faptul că cetățenii au mare încredere în primari. Uh -huh. Ei nou au încotro. Să se vină la minister. Să da? ca unul care să neacă de un fier de pai că nu mai are la cine să adreseze. Nu mai are cine. Nimeni nu se mai ocupă cu întrebările lor. Nu se ocupă nimeni. Dacă luăm autoritățile raionale, ei se ocupă și vopsesc buzele, și fac clădirile, mai fac pe undeva ceva, sunt preocupați de campaniei electorale, de... dar problemele reale în fiecare zi nu mai autoritățile publice locale. Numai ele cu capacitățile lor destul de modeste financiare și administrative. Iată, numai ei se ocupă. Și acum, dacă e vorba de dezvoltată această descentralizare, vreau să trasez e, un domeniu foarte important. Eu cred că urmează e, o discuție foarte mare între autoritățile publici centrale, care sunt și ele absolut imperfecte, au foarte mari probleme interne, de audite, de văzut ce, unde cheltui banii aiure discuții tratative cu reprezentantul autorităților publice locale ca să fie uh, repartizat echitabil uh, acel, uh, acea tortă cum o numesc unii, care, care ar fi numit bugetul Republican, să fie repartizat echitabil, pentru că uh, atunci când o localitate e la minimum finanțat când fiecare leu, fiecare bănuț este calculat, economisit oamenii își reduc cheltuielile, trăiesc în lipsuri și când văd că la nivel central se irosesc, se fac greșeli, se irosesc foarte mulți bani unele instituții sunt hipertrofiate sau presupunem iată eu sunt medic și urmăresc foarte atent ce se în domeniul medicinii să investiți bani dar nu gospodarește noi așa și nu avem medicină prin asigurare Ce nu mi-ar spune mie cineva Eu sunt acel care am o facultate de medicină Și una de economie Eu îmi dau seama că am ce ar trebui să fie Cu această medicină prin asigurare Cetățanul nu simte deloc pentru că ea nu există Iată un domeniu Sau sunt cu foarte multe domenii unde banii nu-i numără nimeni Atâta să, să lupte Să vorbește despre achiziții publice Despre corectitudine Despre economie Dar sunt zone neacoperite sau nu ni-înțeles, ni pătruns de, de funcționarii de la centru, n-au pătruns în aceste domenii. Așa că avem, avem discuții foarte mari. Cine sunteți voi administrația publică centrală? Spuneți poporului, pentru ce cheltuiți banii? Cât aveți? Câte ministerii? Cine sunt în ministerii astea? Ce produs dău? Ce efect? dar să vedem și noi ce facem autorități publici locale. Unele ce facem când nu avem posibilitate și ar trebui să facem, care sunt așteptările cetățenilor. Cetățenii nu mai pot răbda. Ei deja au văzut cum trăiește lumea. Și de la centru respectă. sunt cam uscat la arat. Da, da, cam așa ceva. Apoi urmează descentralizarea mai departe. Noi trebuie să asigurăm profesionalismul și continuitatea în activitatea administrației publice și locale și centrare, să înțelege. De atâta Merge vorba despre politizare. Ce facem? Când schimbă partidele, dăm afară pe toți, nu ne mai uităm la profesionalism, la continuitate și punem oameni docili la nivel central și la nivel local. Ce facem? Cum asigurăm acest profesionalism și continuitate? România a încercat să meargă pe calea asta, a introdus noțiunea de city manager sau administrator public. În Franța, Cehia, alte țări, această noțiune este implementată sau s-a format poate chiar istoric, încet, încet, cred că și noi trebuie să mergem pe această cale. Apoi urmează profesionalismul, city manager ar putea contribui la continuitate. Adică, iată, la Francesc și cei, city manager este secretarul orașului. Și la noi, în legea privind administrație publică locală, scrie că secretarul orașului, localității, răspunde de bună funcționare primării. Deci știe despre proiectele ce? trecute, ce? cele care ce? sunt în derulare, Dar, ce are de făcut în, în Franța, continuare? secretarul, care e administrator public, el face bugetul și în ce tot. El face bugetul. El e ordonatorul principal de crediti. Primarul este o funcție publică, o persoană care se ocupă cu politici, cu comunicare, cu mobilizarea cetățenilor, cu stabilirea relațiilor și mai departe. Iar la noi, în Republica Moldova, primarul este băiatul de bătut. Iată, totul este pe capul lui. El vine, el e profesor sau sportiv sau inginer sau ceva. El nu este pregătit pentru a conduce o localitate. Să că face greșeli, se lovește, își face cu cuie și iată vă spun că deși între trebuie să urmează să urmeze spre profesionalism, sporirea competenței, continuității și apoi urmează specialiștii. La noi atât este de birocratizat totul în țara asta că trebuie să fie un specialist care se ocupe numai cu achiziții publici cu toate că în toate regulamentele vechi și mai noi, nu ne permite să avem atâtea statie, să ți un specialist care se ocupe numai cu ochiții publici, pentru că este biurocratizat, super birocratizat domeniul. Eu visez la timpul când arhitectul localității va hotărâ întrebările, profesionalist, și primarul va asista la aceste hotărâri. Sau specialistul funciar va face ordine în domeniul funciar. Și de la A la Z. De la A la Z. Și vorbeam că în consecința privatizării, cred că greșite acum se vede foarte clar, noi avem zeci de mii de terenuri. Avem situații când un câmp de viță de vie, un rând și jumătate, aparține unui stăpân, sau o livadă, șase pomi la un stăpân, 12 la altul, 13 la cineva, știți? Și acum își rupi oricine Nu știi ce să faci Cum să consolidezi aceste terenuri Cum să îi împaci Cineva a decedat Nu și-a asigurat continuitatea Nu și-a asigurat-o Mânii, poi mâine apare moștenitorul Când vede că cineva se interesează de, de terenul respectiv Mă spun că este, sunt niște domenii Foarte complicate Și aici trebuie să aibă un rol foarte important în Instituțiile centrale Pentru a elabora cadrul normativ Să-și asumi niște responsabilități să-și delege niște responsabilități pe teren pentru că de multe ori nimeni nu vrea să răspundă asta e o mare problemă, nimeni nu vrea să răspunde totul până la urmă ajunge la primar și specialiștii noi, noi nu știm cum să rezolvăm întrebarea asta și atunci primarul trebuie să aibă voință politică să primească o decizie și devine vulnerabil poate deveni urmărit de organele penale cu atât mai mult că în Moldova continuă practica ca orice și control cât de nenorocit n-ar fi urmează numai decât un dosar penal orice ce control care îl face inspecție financiară eu știu toate, toate inspecțiile este, numai decât rezultatele merg, te de îți găsesc magră și îl greșeli, te nu te numai decât merg la procuratură, ori la Ministerul de interne, ori la centru de Combatere Corp. Și pe urma aceea investigează dar fac un dosar pe care îl duc vreo 3-4 ani până la sfârșitul mandatului. Eu îmi cer scuze că... E o decizie importantă dom... asta că am vrut să vă întreb și despre asta că el i s-a dat dreptul la autorităților locale de nivelul 1 să se adreseze la Curtea Constituțională în cazul în care se simt afectați de o decizie a celor de la centru. Da, este foarte important. În primul rând, vă spun ca și la schimbarea desenației să știm că avem acest drept. Și cred că trebuie să fim foarte serioși ca să nu încărcăm Curtea constituțională cu lucruri care pot fi rezolvate în alt mod, dar totuși noi identificăm încet, încet niște probleme majore cu care o să venim la Curtea constituțională, Eu, de-o de văd în regiunea Sud, o discrepanță în asigurarea financiară a autonomiei găgăuzei, cu ceea ce avem înjureat chiar cu Cimeșlia mă întreabă cetățenii mei din satul Dimitrovca, dar cu ce se deosebesc ei? Că noi la fel am fost rusificați, la fel am suferit că la fel pleacă lumea din cauza sărăcii cu cine ne deosebim noi de găgăuzie? Că ei să primească 100% din taxe valoarei adăugate, 100% accizii, niște facilități de care noi nu prea putem visa aici, o liberalizare ai economii din cauza că ei nu subordonează e, așa de rigid autorităților centrale, cu ce suntem noi Sau satele ucrainene tot mă întreabă, cetățenii orașul Cimeșlie? Și noi observăm că, iată, nu vorbesc de da, simplu. Eu sunt că încet, încet poate să apară un conflict, un social. conflict social, da. De ce? Noi trăim în țara noastră, cu ce am fi cetățeni de gradul 2, de gradul 3, ce se întâmplă? Care e situația? Acesta ar fi un apel și către găgăuzi ca să-și dea seama și, și ei că odată ce eu mai particip câteodată la întâlniri la deși și îi spun că ei sunt pentru statalitate. Nu prea i-am văzut atunci când am luptat noi pentru independență nu i-am văzut pentru statalitate să lupte dar acum sunt pentru statalitate. Băi, dacă sunteți pentru statalitate dați să facem o stat echitabil pentru toți cetățenii țării este. Nu vă ridicați voi ca o aristocrație sau ca o castă specială care tot timpul, a fost să cuvinte, de șantajare. șantajează autoritățile publice centrale, că uite, noi facem aceea sau aceea. Având la bază fie. un substrat da. politic. Da, da, un, da, un substrat politic, o susținere politică din exteriorul țării și atât tot timpul se întâmplă lucrurile astea. De fapt, aș vrea, să că, aș vrea să spun că Calmul, asociația localităților, într-o oarecare măsură, joacă un rol de balansare a acestor interese și noi ne consolidăm și cerem și noi de la autoritățile centrale că altfel am fi fost ignorați totalmente. De atât cerem și noi, fiind uniți peste 800 deja de primării prezentăm o forță reală Deci veniți cum mesajul care... mesaj, nu le reduceți găgăuzilor, măriți-ne nouă Corect, corect, nu, dar să nu fie, vă spun că lucrurile astea se termină rău e discriminare, la urmă da. Da. Da. Să începe o, o vrajbă, o privire cu suspiciuni. băi, dar unde trageți voi? Dar ce vreți voi? Voi doar ați vrut autonomie culturală? O care, iată așa, Unde e autonomia culturală? Voi continuați să vorbiți rusești Chiar mulți găgăuzi Așa, așa nu și nu-și cunosc limba, nu am învățat un nici ori, nici găgăuză. Voi continuați să vorbiți rusăști. Eu merg la Comrat, la Uniunea Finoza, acolo e centru pentru Îndroșiunea pe Sfântului și acolo îmi spun că, eu spun, bună ziua, să uită la mine, bună ziua, să uită, bună ziua. ce te eu hoci? Eu vă spun, bună ziua, uite. Pe păi, ce nu-mi răspundeți și nu? Zici u nas, găgăuski, e, ruski găgăuză, e ruskiazăcă, e găgăuză, ce înseamnă asta? Suntem înseamnă? pe finalul da. acestei emisiuni și în concluzie am vrut să vă întreb tot despre relația dintre autoritățile administrației publice locale cu administrația centrală. Credeți că guvernanții încep să înțeleagă, vorba lui Viorel Furdui de la calm, că e bine să mai dai și puterea autorităților locale pentru ca să-și facă treaba în localități și că ar avea de câștigat, trebuie să înțeleagă înșiși guvernanții, care ar avea de câștigat din moment ce de la tribuna de sus promit binele cetățeanului, trebuie să înțeleagă un singur lucru, fără un intermediar și fără un aplicator al unor idei bune, poate nu poți face mare treabă, iar acest intermediar nu e altceva decât administrația publică locală. Înțelege guvernarea că lupta după voturi trebuie să se ducă Așa ca să simtă cetățeanul și faptele. Era. Este o formulă revoluționară că sau au copt niște premize, masele mm. nu, nu mai pot suporta. Nu știu dacă au înțeles-o nu, dar n-au încotro. S-au copt niște premize, se maturizează societatea. Prin ce nu trecem noi, se maturizează Republica Moldova, pătrundii. Că adică sunt nevoiți să <laughs> înțeleagă, de sunt fapt. Sunt nevoiți să nu au încotro. Și eu știu că s-au încercat lovituri din toate părțile în privința calmului. S-au încercat... Să-l distrugă. Că s, -s, s, -s distrugă, bine, da. Bine. da. Prin diferite metode neanunțate. Nu s anunțe lucrurile astea. Dar nu, chiar dacă îl distrug, nu pot da înapoi s-a copt totul, oamenii au început să înțelege, a videa, chiar și a cei care sunt în partidele cele mai agresive împotriva calmului. Și chiar în calm s-a reușit de a consolida toată lumea, pentru că problemele tuturor autorităților indiferent, locale indiferent, da. i a devenit primari noi de la partidul nostru, presupunem. Chiar priveam foarte atent cum vor evolua ce să facem încet, încet pătrund în același probleme aceleași probleme, frământ și pe dâns și absolut, nici deci, la ce partid n-ar fi. Uite de politic. Nu uit, dar deja pun accent, în primul rând, pe, pe aceste lucruri. Uh -huh. Și eu sunt sigur că autoritățile centrale își dau seama de acest lucru. Și vreau să test o schimbare că Dacă mai înainte vineau și ni spuneau ceva la întâlnirile noastre la calm, acum mai vin și mai ascultă. Iată, chiar prim-ministrul... Chiar eu, la ultima... Da, la ultima și a mai fost la o întâlnire care a stat până la urmă ascultat. Asta e foarte important. Ca să conduci trebuie să ai o relație într-o direcție și în altă direcție. Adică să, fie, să dai indicații, dar să primești informații, să cunoști Asta e nu pe poate așa cunoaște premierul cum cunoaște primarul lege, cu atât mai mult că problemele primar. primarului sunt foarte asemănătoare cu problemele premierului. Sunt foarte asemănătoare și n-ar fi deloc rău dacă un premier ar trebui și din pe elea unui primar. Primarii, prim, premierul trebuie să înțeleagă că primarii îl pot ajuta. Dar l ajută într-adevăr. El, El nu trebuie să depună mari eforturi. El trebuie să promoveze politici clare și corecte. Politici cu perspective bazate pe realități. Iată ce trebuie să fac un prim-ministru. Iar primarul deja realizează și el poate să bucure. Spune că uite, am promovat, am primit rezultatul scontat. Sunt dintr un partid pe care nu-l iubește nimeni. Dar deoarece am lucrat bine. Uite, oamenii se uită cu simpatie la noi. Poate schimbă și poziția. Începe să ne privi mai pozitiv. Ce vă doriți în nouul an care vine? și în domeniu și în viața personală. În viața personală sper să fac o călătorie anul ăsta. Anul trecut am fost am făcut din cont propriu, am făcut o călătorie, am vizitat 14 țări din Europeană vreo 12.000 de kilometri cu mașina mea. Chiar m-a interesat foarte mult cum trăiesc oamenii în Franța și în interiorul țării și la periferie, în diferite zone, Germania, Belgia, Spania, Portugalia, cum se acomodează la condițiile climaterice, la globalizare, ce faci și plăcutul cu utilul, Dar da. chiar am, am primit o mare satisfacție că am privit cu, cu ochii cascați, cu, cu mare interes. Și aș vrea să continu această călătorie. Sunt sigur că mă îmbogățești și ca persoană privată, dar în primul rând și ca persoană publică pot avea o viziune mai matură asupra vieții. Ce-mi doresc? Îmi doresc să fie stabilitate în țară. Aș dori să nu mergem înspre o dictatură. Iată, eu, fiind venit din epoca aceea despre care am vorbit la început, n-aș dori să mă întorc într-o dictatură, când conduce un singur partid care întotdeauna este, are dreptate. Și aș vrea să spun că o viziune a mea, că aș dori să mai facem un pas înspre unirea cu România. Vă mulțumesc, domnule Gheorghe Reilanu, sunt sigur că marea. Partea a ascultătorilor noștri sunt într-un gând cu dumneavoastră, inclusiv cu cel exprimat pe finalul acestei emisiuni. Vă urăm la mulți ani, vă mulțumim pentru participare la această emisiune, pentru opiniile exprimate. Vă așteptăm cu mult drag și în una din emisiunile viitoare aici în studioul Vocii Basarabei, urându-vă și succes în activitatea pe care o profesați. Mulțumesc și sărbători fericiti la toată lumea. Și Vitalie Enache, la rândul ei vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Dragi prieteni, ultima ediție matinală la Vocea Vasarabiei din acest an. Ne vom reîntâlni deja luna viitoare după ce vom marca și uh, venirea anului nou 2017 pentru acest 2016. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături. Vă zic încă o dată la mulți ani și sărbători fericite! Puncte de reflecție